דרך ל. והיה כי יבוא עליך כל הדברים האלה, הברכה והקללה אשר נתתי לפניך, והשבותה אל לבביך בכל הגויים אשר הדיחך אדוני אלוהיך שמה. ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. ושב אדוני אלוהיך את שבותך ולחמך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך אדוני אלוהיך שמה. אם יהיה נידחך בקצה השמים, משם יקיבצך אדוני אלוהיך ומשם ייקחך. והביאך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה, והטיבך והרבך מאבותיך. ומל אדוני אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. ונתן אדוני אלוהיך את כל האלות האלה על אויביך ועל שונאיך אשר רדפוך. ואתה תשוב ושמעת בקול אדוני ועשית את כל מצוותיו אשר אנוכי מצבבך היום. והותירך אדוני אלוהיך בכל מעשה ידיך, בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך לטובה, כי ישוב אדוני לסוס עליך לטוב כאשר שש על אבותיך. כי תשמע בקול אדוני אלוהיך לשמור מצוותיו וחוקותיו, הכתובה בספר התורה הזה, כי תשוב אל אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווכה היום, לא נפלט היא ממך, ולא רחוקה היא, לא בשמיים היא, לאמור מי יעלה לנו השמימה וייקחה לנו, וישמענו אותה ונעשנה. ולא מעבר לים היא, לאמור מי יעבור לנו אל עבר הים, וייקחה לנו. וישמענו אותה ונעשנה, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. ראה, נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת הרע, אשר אנוכי מצווך היום לאהבה את ה' אלוהיך ללכת בדרכיו, ולשמור מצוותיו וחוקותיו ומשפטיו, וחיית ורבית. וברכיך אדוני אלוהיך בארץ אשר אתה בא שמה לרשתה. ואם יפנה לבבך ולא תשמע ונידחת והשתחווית לאלוהים אחרים ועבדתם הגעתי לכם היום כי אבותו ודון לא תאריכון ימים על האדמה אשר אתה עובר את הירדן לבוא שמה לרשתה. העדותי בכם היום את השמים ואת הארץ החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והקללה, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. לאהבה את אדוני אלוהיך, לשמוע בקולו ולדבקה בו, כי הוא חייך ואורך ימיך, לשבת על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב לתת להם.